Egirada zuzenean. Prechoi Bolusko aktualitatea. Toki toki ko egiradilgune baten berriak. Egirada zuzenean euskarajitietan. Ostiraletan atsaldeko zazpek terditan eta Errepika larun batetan ordu batak 20 gutxitan. Egun honenttzuleak gaurko egira zuzenan emankizun e eman hasiko emankizun berezia izanen da asteuntan manifestaldi nazzionalia dela eta uh, baiionan. Beraz emankizun hori hasiko dugu eh? bezala aktualitatarekin uh, aktualitatarixo bat emanen dugu. ondotik hasteuntan maniakari gure ixati, euskal i jatietan barkatu. E ekiGmundik ege eginituen ez... Uh, dokumental edo oiek entzunen ditugu, eta beraz uh, lehenik entzunen dugu isolamenduari uh, buruzko uh, dokumentala. Ondotik um, manifari begira uh, informazio, uh, asken informazioak emanen diski zuet, uh, ba izaintzuk direnez, pixkat daitzaile guzien bilan bat inen dugu, eta bestaletik ez informazio tekniko batzuk emanen diski zuet. Bukatzeko uh, behitzere entzunen dugu eki uh, Dispertsuari buruzko dokumentala Rekin. E gira susenean uxkali jatietan. Berazak aktualitatea, Turkiako irurogeita amasai kartzeletan goxe greban ziren seirunt alarogeita sortzi presoen eskaerekin eta protestarekin egin dute milaka presok. Turkiako lehen ministra ordeak goxe greba usteko gombita egin iete. Faizal, siri, dilizek, hasi zuen beraz goxe greba, mardingoet, eh, Turkiako egoiki den presoan degian, duela behoi tamasai egun. Bakearen eta demokraziaren alderdi kurduko ordezkariada gizon hori, eta goxek reba Aztekoa gazoinen artean besteak beste hauek, hauek aldarrikatu ditu. Kurduek hezkuntzan eta eguneroko bisimoduan kurdueraz haritzeko eskubida behmatzea. Turkiak presoa dituen PKKko Buruzagi Abdulla Ozaalanen gaineko bakartza ginduak kentzea. Eta preso kurdoai beren buruak epailen augean kurdo defendatzeko bidea emaitea. Piskanaka gero eta preso gehiagok uh, segitu dute uh, gosek rebaeri. Atzo xairuntal arroeta sortzi preso ziden jada gosek reban. Turkiako irroita masaik hartzeletan judau egunkarian arabera. Iraken menpeko kurdistanen due goitza edabide hojek kurdistan go eskualde autonomoan eta Turkiako lehen ministro Gesef Tayyip Erdoganek, hango kasetari baten galderai erantzunzion, hasta Berlinen Angela Merkelekin batera eman dako Hori ez da greba bat, hori atzel slan bat da. Atzoki atzezlanak hamak mila jokalari gehiago ditu. Fit BGAgentziaren arabera, jaursa eta gaixo, ez diren PKKko eta PJK kurdistango emakumeen askapenerako alerdiko pressoek bat egin dutelako ekin bideari. BOB bi Donostia lasterketan egirako kamisiteekin ateratzeeko dei egin dute, Uh, duanden hastean hainbatko jikalariek. Bertan uh, spotbat grabatu zuten uh, deiori egiteko eta orkestu dituzte, lasterketan edamango dituzten kamixetak. Oror, Marten, soto dael realeko presondegian sartu uh, dute eta uh, beste presoetaz isolatua da. Han, uh, bada beste preso bat uh, isolamendu handena, beraz, oror, momentuz, bakartua da. Zenzurretan, itzaskun lesaka eta Joseba iturbe, joan uh, den hastean atxilotu dituztenak frantzian bakartuak dira edo egea uh, obekio echan Uh, Ixolatuak dira, uh, Parisiko epailaren uh, aginduz, hau da uh, ez utela ikusten, ez dela inongo informaziorik horik pasatzen aien uh, belagietara eta hori. Zenzu horretan orain uh, segitzeko entzunen dugu eki uh, ege mundegi gren uh, dokumentala uh, isolamenduari buruz, beraz, aktualitate honi, uh, lotua. Ahemandu zekome sustentuzu eta bakartzen duzu txsoa eta txsoa bakarrik e, aula boda. Isolatu. Nogbait ez du zurebait, bere ingurunetik bereizi. Arekiko ukipen edo ajemanak eten da utzis. Ahluz entziklopedian definizio hartzen du isolamenduak. Filipe Vidaltzat bi urte tekhdi iron zituen. Bakattasunak meki jaten zitu, jaten zitu, barnetik. Fantzesez, erretzen da, bakat dela tortura suria. Suria, erretzen zailo horri hoak gabekoa baita. Baina, uh, denboraikin, beti denbora historiago da, denboraikin uh, horrek barnetik jaten zitu, eta presoa bakarri gelditzen denean horra e, gauta egun eta bluzaz, bere baitan, bere gogoetak, beti gogoetan, bere tan itzulik nahi da. Eta azken uh, Bere munduan bizi da, bere munduan erzten da emeki beti gogu eta bere ikine e, ibitzen da, eta edotzen da. Euskal Freso politikoek bi bakartzen mota jasaten dituzte. Bakartze soziala lehenik. Jato jizko ingurune sozial eta kulturaletek bereiziak direnean. Eta talde bakartzea. Euskal preso politikoen kolektiboko beste kideengandik fisikoki bereiziak direnean. <Susurra> Lorentza Gimonek hogeita hemezzotze eguneko gosek geba egin zuen bimila tako neguan. Joaneko presondegian jasaten zuen bakartzea salatzeko. Mirentxu Eispak oraindik gogoan handu egoeraren gogortasuna. Be mindua, beldurtua, zebera oso determinatua eta bon gutu berarekin bat joaten gien noski, baina gogorra da zure, zure senide bat ikustea e, ahultzen e, jadan kartzelan egotearekin e, zaila da eta ordun osasunara galtzea ino ba esatendu zu hori dena galtzea dara eta eskubide e, printzipoko eskubide baten e, alde borrokatzeko, beraz berarekin bat, baina beldurrez ere onoraino alduko ginen e, zalantza. Inpotentzia ere, baina gero elkartasuna handia, ba, Euskal Herritik e, jendea e, be, badakigu mugitzen, badakigu gure elkartasuna dirazten, eta horrek tena egin du, ba norbait lortu dugula egoera aldatzea bai beraber aldetik, e, bueno, berak handiena eginez nokiz e 40 egungo segreba eman zituen hartara heltzeko Eta bueno, eltzeko ein batera mugitu zuten beste euskal presoekin ur ez sobera, baina bueno, da euskal preso kolektibo osoaren egoera gaur egun sortxeraz. Da katasun hori manera hoberiena hientzat botitzena guretzat da, eh, gustoki personateko eta katasun horrena austeko. Harreman guztiak mostentuzu eta bakartzen duzu presoa, eta presoa bakarrik haula e, goda. Jutuki eskal presoen egindarra gure arteko elkartasunian da. Hortako gituzte sakabanatu e, eta inalako pulutipitan atxiki, irudolau, bos geienik, presondri bakoetxan, elgarrikin. Baina, ala, ala ide hor, beste preso, eskal preso kide bat azkidugu gutzatzia eta eskaleko egindarra berriz, biltzeko, berrizpizteko. Bakazten man bagaituzte, da helburu batekin da presoaren ahurtzeko eta, eta presoaren defentsa guziak hausteko. Hortarat lehiatzen dira, eseru hori erabaki politiko bat dela, eta, eta militantearen iraupena hausteko inadela. dela. Eskubide guziak, Euskal Presoak Euskal Ejira. Ala dio, Ejirak larun batuntako luzatu duen deialdiak. Euskal Preso politikoen kolektiboa, Euskal Ejian biltzea. Euskal Ejiko gatazkaren komponbidean, aktiboki parteak dezan. Baina Espainiak eta Frantziak estatuek, ez dute pausorik emateko borondaterik erakusten. Miren Mirentsugimon eta Filipi bidartek argi dute. Txikiak kopgistioak mugiaraziko ditu estatuak. Ba, horretan bakarrik sinitzen dut. Mobilizazioei esker gure dinamika eta etengabe borrokatuz gure eskubideen alde, etengabe borrokatuaz garena aldarrikatzeko eta eskubide izateraino Euskal Herria eta bueno, ba, mundu honetan gure txikiak izan naik ere eta eta hori da. Ba, denen artean albesain jende gehien bilduz Oain arte egin duguna itsxe duguna, dugun, eta nik nire uste e, bide bakarra dena gureak lortzeko. Ez dut ustepres diren hemenuan olako olako alagititaen bati egepostu baikor baten emaiteko zen. Hori onartzen bat dute egan nahi du onartzen dutela eskoalpresoak bad dire eta eskualtzeo politikoa direra eta eskalalpresua gerekin eman behar direra eta, eskual persoat politikoak dela, azken eta askalpes politikoak badira onartzen badute, ez nahi du arrazo politikoa bad ja, ja, dela eta aterabide politikoak hasoan beharko diela. Uste dut ofterrateko direlaiknik dugas handi bat egin izain dela. Eta horako dugu guk hori uh, eskatu behar kanpotik uh, e, inda handirekin, esku oso gutxiak ikastoak izan ditte hori zain da lehen katsa handizkeereguru. Eri Gira Azuzenean, Euskal Ixatietan. Beraz, segituko dugu erran bezala Manifa rekin, beraz, Manifa abiatuko da hiruak eta erdietan tianko, azpin dugu. Hiruak eta erdietan tiako bizik importantea da, uh, ondotik ez silaba saioa uh, izanen beita, bostak eta erdietan logan donk usteko para da diendeari uh, dena egiteko. Uh, beste informazio, tekniko batzu, um, Manifa hiruak eta erdietan da. Hanbertan egongo dira Euskal Herriko presuen senide guztiak eta haiek dute beraz Manifa idekiko. Ondotik Ieslarriak ere bai idekiko dute Manifa eta gero beraz deitzailak izango dira Banderolaren Giblean. Joango gineateke Polmi uh, Saint-Leon itzulguneruntz, nun jautxiko gineateke uh, Porta de España hortarat eta bukatzeko beraz azpiruntz San Andrés plazan. Bestaletik jakindugu, uh, beraz, momentu zirurogei bat autobus antolatuak didela Ego Euskal eta bi autobus antolatuak direla Siberutik hori. Uh, beraz, zorain, hona, pixka bat, eh, daitzaila guzioen ez bilan bat. Beraz, hainbat senatari deputatu uh, kontsailu horoko ditugu Manifochtara daitzeko, wen artean frédéric espagna senataaria silviana lo diputatois Colette cap deviel Jean la sallelle diputato cô scénaro conco presidente ordea alain ri conlu orocorreco kid etadena ce qui arrêti Vronique corchica Uh, Kortikako Asamblea Kidea Leiseke Sarralis Eskualdeko kontseilaria, Laria Per Bernar Berdin Eskualdeko Kontseilaria, Cross Clad David DeMaro Monik eta alkorta Martin horiek ere bai uh, eskualeko kontsilariak. Aste hontan ere bai geitu da Kathtrin Hay eurodiputatua uh, deialdi hontara. Auzapezen aldetik hauzapezen uh, Bilzaak hauek uh, ere uh, dei manifara, eta maniifara eta hauzapez baino gehiagok haien eh, izenean izenpedutu dute uh, dealdi hori. Hatetxeen aldetik eh, entzun duguitztzetan eunda be jogeita hamak eh, hautetsi baino gehiagoke eh, deia egin dute eh, manifa hortara. Uh, alderdi uh, eta mugimendu politikoen aldetik bai bada EHBAI, NPA holdartu, autonomia eraiki libertat beharen indar beltza, alternatiba ahalak, esker batua berdea esker abertzalea eta Eusko Alkartasunak ez da egiten du manifa juntara sindikatuen aldetik GLAB, ZFDT, Pibask Zutsolider, ELB, Hidu EHNE, ESEKA eta CNTEC, uh, DE sa va douter best à l'éthique ha bo Cgt co Chidica laba aktore sozialen inguruan ere baien hainbanda etzaile, ditugu Christophe Depri el-dehaseko lehen dakaria Lorenz Androen Simad el-karteko bosera maila eta baita ere, Simadek de egindu manifara, Dupont el-en auda kri el-kartea, Frantzia mailako kri el-kartearen euh, presidente ordea dena Victor Pachon kadeko militantea eta el-karteetan bat ere bai, bai Euskalegiari Bea Tokia, Euskalegian Euskaraz Lokari, Bisi, Chirri Ashka Lakakh et Tabar Lusebat. Personalitatene al d'ètique des Véronique Vasser, la Santeco Medicoya, Gaio Jacques à Pessa, Antoine Paricheco Abocato ou Xtubia anarchista famatori, Laghanda Bixu Pipash Mendisalea, Michel Choukbilari euh, Oya, Chabillard Choukbilari Elisal de Jean-Pierre, Choukbilari euh, Oya et Ta euh, Télébishtako Choukbi euh, Aourkes Lea Dena Orain Duzan, Marc euh, Kassetaria, Kirol Mailan Kachikar Francis, Pilotari ouia, Parachu, Chan euh, Pilotari Oya, Oya Dion Yager, Choukbilari Choukbilari Oya, Besta Michel Berroko-Erigouen, Elbeko euh, Kidea, Kultura Mailan ere bai hainbat bat deitzaile, hor dugu Fred Foch, Marie-Joseba Xurko idazleak, Odeiba Xoxo eta Bixente Digaxai Bert bertsolariak Antean Luku antzerki idazlea, Ashiskur Xmeneta, Uh, tinda Tzailea, Peyo Serbiel eta Michele Echecopar Andiedualde uh, Muxikalariak Angela Meghias eta Borde Christian Odenan Moustike eh, Famatuwa Argaski Lariak Direna Kerebay, Matin Partagio eta Gonzalo Echebagia Tinda Tzaileak Kerebay Hawen Artean, berase gaiten Aldugu, Benetan, eh, Deiali Sabala duela Manifestaldi Orek, Badida Oino Beste Milakai Sen uh, Echietan Kerebay uh, Interpelazio berezia burutu dira eta hainbat danza tale, antzerkita tale eta abarrek ere bai deia egindute. Uh, Ergirak diadanika entzinetik bilan positiboa egiten du. Uh, benetan, preso eta yeslarien sustenguan ez dugun sekulan ukan, ez, ez peitugu sekulan ukan, Rolako deialdi zabalik, uh, beraz komitatzen zaituztegu uh, partartza manifa hortan, biziki uh, importantea da manifa hori eta behintzatez, uh, uh, historikoa, behintzatipar euskal egin mailan, historikoa izango dela uh, behmatu nahiko dugu. Eta orain, bukatzeko eman kizun hori, entzunen dugu ekirremundegiren beste erreportai bat uh, dispertsoa uh, pixka bat espikatuko dugu. Ez dakigu sekulanean agdu uh, honean iditchikogaren aski zenidek eta izan dituzte istripote istripularriak eta biden gelditu dira. 2014 euskal jeso politiko dira gaur egun jantzia espaina eta munduko bestezu bate tresun egitan sakabanatuak. Asteburu guziz 100 kilometro egiten dituzte familiaek autoan, jeinean, autobusean egazkirez. Hala ibiltzen dira, zigo joiasko etxea eta odre lakroa. Odrek, aizpadu preso. Frantzia iparaldeko, xaloan xampain egian. Zigogek, bian aia ditu preso. Haineko, Espainiako alkala egian. Euskal Egetik, lauzpabos tordura. Ibon, frantzia handa. Villefrançioxen egian. Gara ian, Villefrançioxen eko zuzendariak arrezibitu zuelarik bulegoan. argita Argitagarbi aitortu zion, zigor uh, ne hor neurri Bera horrego itea, eta, eta bizan da, gero gondotik, eta jadanik publikoki eta salatua izan da, zer gauzak pairatzen dituzten presondegio horretan, jakentzera jipoituak izanak direlaianik, eta abortizki jipoituak, eta egunero presiopean bizitela, matoien funtzionarioen presiopean, eta noski dago ba, Euskal Herretik sortzi kilometrotara. naia eta auudgelakoa bi.000 tamaikako abenduan atxilotu zituzten zenperan. Ondoren naia jadianneko objeson gira bidali zuen epaileak. Euskal legitik aski uhbilede, baina bakagik. Bea bakagik zen. Eta bere uh, isolamendua eta go sege baba eraman behar izan zuen. Hori bai, gure hori gurehalaagigabepenak gure auka erabiltzen dute eta, Eta argi egiten zen zuten azan, ba, beste preso bat urbildu bordalera eta beste zenide batzuai ere goera ba, hobeagoa eman edo ba, preso honen bisitatzeko Baina ez, erantzuna izan zen Bederatziun eta berroita mar kilometrotara nahi abidaltzea eta, eta gure etza gogorra, baina bera badakigu han hobeto dela eta ez dela bakarik, eta hori asko da nahi alakoaren senide eta legunak treinez egiten dute bisitetara bidaia. Baina garrio publikoak ez dira presundegi guzietara iristen. Ohegatik, senide anitzek autoz egiten dute bisitarako bidaia. Autoz, eundaka kilometroz. Amar naka ordu. Alkalara joeteko joan eta etoji amar bohtuko bidaia da. Bilfranxera joatiko, bederatzi oren. Badakigu autoen arriskua zer den, gara nik aski, aski senidek eta izan dituzte estripo eta estripo eta bidean giltitu dira eta hori da, bat hor dagoena, eta bi estaldok ere bai, badakite hori haientzat ere bai, terzena bat da, errepresio terzena bat hau da, behartzea, bidea hartzea, autopista hartzea, bide txarrak hartzea neguan, lorretan, euria izan, busoinak izanudan, eta barretan, eta barretan, eta bestan dira nekea eta nekeak ikartzen du estripoa Hamase iztenide eta lagune galudute bizia orainakte, bi estatuetako egepideetan. Joaterakoan dugunkezka da ean iritxiko garen, ean agertuko garen garaiz bisitara eta, eta hori da gure bendu. Baina, angarenean hori dena ale batera guztin dugu eta baliatzen dugu, han pasatzen dutugu momentu laburak eta gero, ba, finantzerki diruaren aldetik kostu handi da. Pertsonaka bisita batek kostatzen dauku berreun eta euro, neke handia, ze hor asko da, eta da hori, presioa. Euskal Freso politikoen sakamanak eta politika, Espainiak estatuan mila bederatzun daleroita bederatziko udabehian hasi zen bere azpikdu gogorrenak erakusten eta eta Espainiako gobernuaren arteko negoziaeek pojote egin zutenean. Janntziak Estaan mila federeratzeneta erageita bostetik aintzen aldatu zuten legea. Euskal preso politikoentzat baldintza bereziak ezaajiz. Sarerko eta da bi estaduak erabiltzen duten entrena bat, hal bezain bat presoak isolatzeko, baina begeita ere, Zigor bat emateko familiari. Badakigu gaur egun, bat zer den mila kilometro egitea joan eta beste mila kilometro egitea boltatzeko, berrogeita agos minutu horren bat visita baten dako eta bestan dena beha hori ere bai da. Zigor bat bi estadok ematen dena familiari. Haien elburua horrekin da min egitea. Familientzat eta presoentzat kostu bat izatea, kostu bat nahi dutaren da umanoa, psikologikoa diru mailan, afektibo mailan eta nolaz baita ere bai, hola, milaka jende ere bai, behartzen dute gauza bat egitera eta, eta nizetan jendea da familiak haste buru delarik bistak egiten haien seni ez dute beste zait egiten edo zaila edo honek ez egiten hal dute beste zerbait. Oro norrekin ere bai, nor baitkako txaran neutralizatzen duten bai je asko. Asteburu untan jeso gehienek ez dute bisitarik izanen. Haien senide eta lagunak baiionako kajiketan barna ibiliko baitira egiraren deiari jaikiz. Baina alarrun bateko manifestaletik aintzina, Frantzia eta Espainiako egipideetan bahan abiatuko dira behiz. Hoxdu bateko besajka darantzat, eundaka kilometro eginez. gure begirunea secada beroera das susemen Pretxo aktualitatea Toki tokiko egira bilgune baten berriak Egira zuzenean euskaraz hitietan Ostiraletan atsaleko 7 perdietan eta larun batetan ordu batak 20 gutxitan Erida Euskal Herrira